та ущепливими зауваженнями до винних і невинних. Про всі оперативні втручання до найдрібніших вимагала повідомляти її особисто і забороняла пальцем ворушити до свого прибуття. Сама вона історії писати не любила і не вміла, зате вишукувала в когось недоліки. «О, це залюбки!» Слухай, Зольдо, то навіщо ж тоді черговий лікар? Чергуй сама 30 днів на місяць, обурювався нововеденнями Степан Михайлович. Степане Михайловичу, будете завідуючим, отоді й керуватимете. А поки що виконуйте мої розпорядження. Слухаюсь і підкоряюсь. «А в туалет без вашого дозволу можна ходити?» Настав якісь незрозумілі часи. Вимагаючи викликати її з приводу і без нього, Ізольда не дуже хотіла на ці виклики їздити. Ганна Петрівна завжди прибувала рівно через 22 хвилини після дзвінка. Саме за такий час машина швидкої допомоги могла дістатися її будинку і повернутися назад. Іноді за ці хвилини все налагоджувалося, і допомога завідувачки ставала непотрібною. Та ніколи, ніколи немолода і серйозно хвора Ганна Петрівна не дозволила собі обуритися, мовляв, даремно викликали. Знала, не буває марної тривоги. Завжди повторювала, хай я краще десять разів без потреби в машині покатаюсь, ніж один раз без мене станеться біда. Ізольда ж із свого прибуття створювала виставу. Насамперед для хворої. Бо лікарі і акушерки її знали як облуплену. Вимагала, щоб чергова акушерка чекала її приїзду перед покої і тримала на поготові свіжий халат. Одягнувшись, вона церемонно, удаючи професора, наближалася до пацієнтки, усім своїм виглядом показуючи, що усі проблеми нарешті вирішаться, бо ті невігласи, які досі її оточували, в медицині нічого не тямлять. А от тепер настав момент істини. Здебільшого нічого нового і вирішального візит новоспеченої зави не вносив. Проте черговому лікареві було непереливки. Безліч скарг на кшталт, ніхто нічого не вміє без мене зробити. Я така стомлена, така стомлена, доводили Софію до шаленства. Не було на те ради. Викличеш. Вислуховуй докори уночі, не викличеш та сама пісня вранці. На щастя, довго Ізольда цих поїздок не витримала. Десь за два тижні їздити перестала, продовжувала тільки винюхувати щось їй одній знане в паперах. Вилікувати її від іншої огидної риси зверхності і самозакоханості було неможливо. Часто ці недоліки оберталися проти неї ж самої, даючи привід для кпинів на довгі роки. Одного вересневого дня, передаючи чергування Софії, Ізольда Яківна безапеляційно заявила, «У цієї жінки – Тазове передлежання плода. Самі пологи не приймайте, викличте мене. Софія оглянула хвору присутності Ізольди та кушерки Тетяни Миколаївни, високої ставної сивої жінки. За логікою, якщо передлежання тазове, то над входом в таз вагітної повинні знаходитися сіднички плоду. А вгорі, в дні матки, голівка. Як не намагалася Софія цю голівку відшукати, їй це не вдавалося. Вгорі чітко пальпувалися ніжки, а де ніжки, там даруйте попка. Але аж ніяк не голова.